Goiz begi saionen uh, gomita aktualitate beroari lotua da, zuzenki hau dugu Pascal Indos easkako lehen da kari, egu non Paskal? Egu non, egu dugu, bistan dena miagitzen atxaldiuntan den damborra da hori hori uh, teraziz bigerrena dela jazeri izan zenulako bat bo, uh, motz botza hori terazteko zer zen jaskoaren kontekstoa be jaskoaren kontekstoa zen Ez ginintuela, behar medioak e, ikastolen antolatzeko, eta asmazazu, haurten goaz, hau inden, gauza bera. Nahita, behaz, jezeta berekin egiten diren e, gauzak dira horiek. E, gaituzten zuten, behaz, ahabotsa egimerkot gu behiz. Ahabotsa behiz, eh, komentatia dugu, behin behinu gile gotan, zerren eh, ba duzie posturen beaga eta ahont gutxi eskaintzen ditu, proposatzen ditu, ezkote nazionalak. Ba, gaur egun uh, bost sinatuik uh, ditugu, eh, emanak dituzte, uh, ukan baitugu gutun bat orgen adirazteko, eta entzun dugu eh, gure parlamentariaren bidez, uh, bertze bost omen izanen direla. Jano, eta amar horotarat, uh, ukan genez zazkela, uh, nik azteko eztut bost horien uh, paperik, eta bakzunola giren xaskan, ikus eta xinet, xaskan eta berze uskaldun guziak Azken finean, eh, frantxe soriekin, obe dugu kasu maitean, ola ez administrazioa, fidea den, osuki. Mediru dienez, amar emango lezazke. Eh, amar, amarekin, urungira, hori tamarretaz. Hori galegio nauzun, bergio nada, bosgiago horiena? Ba, mainan, uh, ustutunik, iduridu uh, musian haigiela, bosgeio, bosgeio mainan, uh, ordao, eta bosgeio erraiten, mainan, inorka ze maiten hor dau, eta problema da, nun baita dioko agude alde dela, hor uh, argi erraiteko E, gerota aur gehiago ditugu, horiek aur eskolatu behar balin baitugu usi askan, enbe behar ditugu eta hau da ulerzen ez dutena. Eta hor bala dugu gure lehen burukapari xerikin erraiten dute lan egimertela amoyen konstan. Gana eta erabaki dutela ez sortzea posturik frantzia osoan. Bon, nahi dut eta posibile da, geniara, argi erraiteko, posibile da zendako, nola e, azkain urteotan eta bereziki Pirineo Atlantikoetan, gure departe benduan ere, ez da aurri kirabazten, ez da aurri gehiago e, e, eta urte batetik bertzera sortzen. Beaz, e, logikoki ki, egiada, antolatzen alko litaikela, e, erakasre kopulu berdinarekin. Baina problema da, se askan, gerota aurri gehiago ditugula, e, urtero berreunu, berreuna aurri gehiago ditugu, nola enen dugugu Ka moien orida, eta moien konzta eta elduden xartzean uh, intuzen uh, laumilako genorska gainditzen duzien ba laumilata iunetan gira diarenik urta jila untatik goiti eh? behaz uh, xe ur laumila uh, berreunak ere pasatuko ditukula aixe uh, xartzean behaz hor bada zerbait Simpleki estena xinpleki ez dute kontutan artzen ahonditzen girela hafen hori da Edo alderantziz, eta oda azken haste eta komezoa, eh, bai ministroak, bai eskuntza baina baita ere gugo uh, uh, koesion territorial horren ministroak ere, biek emanadute argiki zoinden eien posizioa, murgiltze eduari buruz eta francesa eta Euskar arena, efe, euskara arena, euskara eta bertze izkuntzak, tokiko izkuntzena eta bertze. Ez zote den horren gibilean ideoloji bat simpleki la orie uh, gugolta blanque je ministre en de Claire Pernac veneno con un notique beriki mieritzentelaika eh. macron uh. i, macron présidental dura al da uh, la la igualtia cela eh, de dieu shallatuko ah eta fidalgiakoa da vera ezta kitza galdatza ez ah, ez eh, nik eh, eh, eh, ni ni haienen da utztakiki eh, eh, territorial eta eskun ministeritza dira gure bi ministeritzak ja eh, eh, nahi dut beza eh, numbait norbaitekin lan egin behar dugu ja ministro orie egin, behaz egin txefa erraitea zeit biziki horokoa eta baterien gaiatu gabe eta bertzalde uh, bertzalde entzutea egiazko lanian al nahi diren ministroak gure kontra uh, nieniz ez dakin horri fidatu gehiu Eta sekulanez palimaituzi lohtzen goita amak uh, posturiek, jendiek uh, umtsai uh, eta idurika dezan, horrek egan haidu somat ikasle gela berian ikasle metatzeak izan endira Hor oh, badira, bi, bi, oh, badira bibide bada bat uh, be, ikas, i, ikasle geletan metatzea horrak eta hori honartezina da eh? badira antolaketaren arabera, balita izke uh, bergoita lau edo bergoita bosteko ikasleko gelak uh, liseoan Eta, eta, bon, egia da ez da Liseoaren antolaketan, ez da oren guzi sola izanen, baina ogoi orduz balin badaen berroi talau eko ikasleko klaseak ezin dira antolatu, C eta naiz eta nahizeta, egia erran gure ikaslek zinez ikasle uh, goxo eta treberak diren, ala ere ezin da behaz hori aldeatetik eta bertzaldetik E, edo bertzenaz txaskak ditu pagatzen airakarsle e, horiek hor justu e, gure biltzarnagusietan eta harri eta irueun mil, e, iru mila irureun eta irureun bost mila euroko ziloarekin hain e, zinikusia dugu elduden urtea behaz bat ala bertzea ez, ez da gizu okerena nola irureun eta iru bost mila euro da erriurratz bat baino gehiago <laughs> behaz urte batez galgen ezake e, erriurratzeko e, beneficio baino gehiago behaz hori ezin da ere ez? Hori ezin da ere, eren bibide, edo hori honaktu eta uh, uh, ipatu dituzun maneretan lan egin edo beste bidea zer da Be, besti, be besti bidea Bestean dena da aldarikatzea Eta ez e, Ez onartzea hori dena Simpliki eta gainera usteut zinez Hor huartu behkirena eta hor tarako Politada usteut nik kulturalki Erantzutea tamborra da batekin Egan eh, baita Hor eh, em, emaiten dugu dugun oberena eh, Gure kultura, gure bihotza Gure eh, bihotza kolektiboa Egan eh, ezak ekasik eh, bi, Biziki bide politada nola Parean ditugunak eh, Argi erraiteko ez dira bate horretan, eh, eh, bojoka ideoloziko bat bada ere hor eta zer da bohoka ideoloziko hori da simpleki ez tira oartzen ere eien frontoian eta eien eh, erikoetxetako frontoietan ezakzenten egalite eh, itzori ez tutela errespetatzen eh, ez baina ez deus nola nunbait eien burietan argida biziki simple dute penxatzea eh, lang e kultur regional berce eh, maileko kulturak direla. Genoa bada kultura frantzeza edekra eta mundu antzearen zuten aldena soren beste, ben amont, hau da eien uh, ustea, eta bertze guziak uh, bigaren mailekoak uh, exu, top 14 eta bertzeak bezala hori ez zinda, hola pentsatu ez zinda, egia da konstituzioan emanadutela artiklo 2 la lang de la republik eo franze, eta guk girela artiklo 65-1 beziki urrun, eta nunda 65-1 da diustu eskualdeak e maiten diren eskubideak berz edo eskualde edi, maiten diren eskubideak uh, uh, konstituzioan behaz hor nunbait onartezina da, uh, penxatzea bigarren mailako kulturak badirela ez guretako bakarrik bainan izaitia bakarrik uh, barkatu, bainan enetako uh, amazonian diren azken, uh, azken bi indio iztunak uh, izkuntz desagertzena diren izkuntz batenak, badu frantzesaren balioa nahiz eta bi izan ere gana eta hori da ondare, umano ondarearen eta derechua etaren erren espiritua uh, neok ez ditu saikatzena eta beresiki hierarkiziatzen uh, kulturak uh, denak balio bera dute Ongida, hodian, damorra da damo behazatxalde huntan behaz egitzeko eta bururatzeko Tamburrik ez She... dutenak, etorrit ezela edo zein, ahabotx egiten duen edo zerrekin ez eh? duen berta Kaxola, Ba, ba, ba eh ana zirkit ara badia zetor zumpraktikoak bai itsordua likuz aldatzi izan baita e, nondik den abiatzea beaz abiatzea, abiatzen gira sherka kantulatut zuen suoen bezala hasta baita playa hundiana biltzen gira denak hiruak e, eterditan eta prestizianengielaik beaz abiatuko gira eta dena den zonaak eta izanen dira ho eta jostatzen alako gira eta bertsuak kantatzen alko eta gure gure bazte jakina jostenal eta gure gure nunbait gure txedeak egaitan alko ere Ba, behaz, mobilizapen azkakaren mentura, ikastola guz zietaik eh, diren dira. Bai, bai, bai, Agi, agian, eta ez pedo dut, bo nik badakit uh, ikastoletan oartu direla. Eh? Uh, eta ez bakrik ikastoletan, haste eh? untan ere, haste eskenean uh, muriltzea alde bazen eskola uh, publikoetan ere mugimendu bat, eta gu ere eien uh, susten guz uh, joan gira piskat, ma ez gira geiegi, e, e, dugu geiegi gure buruara kutsi, baina hor gira, uh, gu muriltzearen alde gira, euskararen alde gira, eta ez bakrik seaskaren alde. Ongi e, <laughs> da dena que gana caldi untako. Buau, esto, güey. Vale. Eh, iroquete ritán bim bambu. Iroquete ritán bim bambu, mucha tal. Miras que uh,